Hujambo mpenzi musikilizaji vipindi vya radio isanganiro. Karibu kuhifuata tarifa ya habari katika lugha ya kiswahidi ambayo tunakudia kuanzia kwa mutasari wa habari ya nyewe. Nyaka inamalizika siku baada ya nyingine mfalme wa muishu wa Burundi nale watano Charles lizeye kuuliwa nyaka hiyo hiyo. Ndiyo inamalizika kwa maovu ya liyo nchi ya Burundi kwa wahutu ambayo ya mefanyika nyaka wa f Sa sabina mbili na mkwaningozi kuna ripotiwa uh, wanyani ambao wanaharibu Mashamba ya wanao limia kando ya msitu ndurumu ambao wanadai Nyani hao wapigwe marufuku ili wafukuza kabisa ili mashamba haya wakulima ya endele vizuri Kuna hayo bila shaka na mengine Jungenami toka mwanzo hadi tamati upando wa pili ya yani upando wa mitambu na ongozo na Alfonso kubjima mimi ni jerome mihakizima na karibu ni. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na karibu katika tarifa ya habari yenye Mnaka msini na malizika siku bada ya nyingine mfalme wa mwisho wa burundi nare wa Tano Charles Ndizeye yekuuliwa kiongozwa wa watoto wa familia mlimo tokia wa falme nchini Burundi katika tangazo lake alirolitoa na fahamisha kuwa wanataka kujua ukweli kuhusu kifo cha mfalme huyo Charles Ndizeye Rugema Kigemera anaoomba mahali pakumbukumbu za utawala na wakifalme kama Gitega na Murambya kuhifadhiwa vizuri ili ipasije pakasahulika mtoto wa Mufalme huyo, Rugema Guijemera, anakumbusha pia kuwa kuuliwa kwa mufalme wa mwisho nchini burundi shahle ndizeye, kulisababisha bawaji mengine, halio fanyiwa wengine warundi wengi bada ya mnyaka msini, anapendekeza kuwepo kwa mnala wa kumbukumbu maalumu kwa ngazi ya kitaifa wa mufalme huyo, kwani alikuwa anatawala warundi wote kwa ujumla ikumbushwe kwa mufalme shahle ndizeye, alikuwa ame... Apishwa kama falu metarehemosi septemba mwakefumoja 96 akiwa hana miaka 19 na alitawala kipindi chaniezi mitatu tu. Na kumbu kumbu ni muhimu sana kwa aliekosa wakwake. Tena ni jambo linalo wasaidia walionusurika katika mauaji mbalimbali kupata poa na au kupona kiroho maumivu walio, walio kuwa nayo ni matamshi yake kiongozi wa hasiriwa wa vita vilivyo isibu nchi ya Burundi muna mumiaka ya F1 972 ikiwa leo ijuma handipo wanakumbuka mjaka musini maovu hayo ukutokea vidhia wahuto Xavier François Sabimana hamefamisha kuwa kukumbuka hakumanishi ikulipiza kisasi wala kutuwa hotuba zina raia katika makundi kwa mjibu wake. Ni kusadia ili watu wa sige wakafanya apia mawavu hayo tumsikirizi. Aba anu tukua mgirizua kuzirika na kukuibuka alijikogwa chibu. Watu tungetakua kujua kuwa zoezila kumukumbo linafariji. Kuponya vidonda moyoni kwa manusura na waathiriwa wa mauwagi ya kimbare Kusaidia walio tekeleza uhalifu kujitathumini na kutambua kiwango cha maofu walio yafanya Bazi ya wakaweza kujilekebisha Kusababisha hata walio shirikiana katika uhalifu kuondokana na njama za kutokea tena kwa mawagi ya haraiki. Sisi muungano wa manosura na wathiriwa mawagi ya kimbali, thidhi ya wahutu, yaliyo tokea muakarifu mwagi ya mea tisa, sabina mbili na sabina tatu. Tunapenda kutangazia raya wa burundi na wagini kuwa kumbukumbu haina uhusiano na uwote wakulipiza kisasi, kuwasilisha kauli za achuki, uwala kulita ubaguzi. Kumbu kumbu sui dhambi, badara yakina stahili kwa kila mtu alie na mwoyo. Ni ufunguo kuwa maobu hawa sitoke tena katika inchi nzuri ya burundi, ni murango unaoleta marithiano ya kuili. Ni kwa sababu hiyo, laia wa burundi ama wageni, kwa tofauti zao, tunawarika kila mwaka kujiunga na walio guso na mwaji hayo ya haraiki, Kukumbuka na kutoa heshima kwa wapendwa wao Waleo fariki na kuzariwa wakiritwa tu wahutu Wakati wa mawaji hayo ya kimbari Bahitanwe nukubariwa avuze vituwa gusa hawa hutu Mungihe hawa genocide. François-Xavier Sabimana alikuwa ambaye ni kiongozi wa manusura wama waji ya kimbali ya kuna miaka msini kwa wahutu iti mwa karifu moja miya sabina mbili alikuwa anakalimaniwa katika luha ya kiswahiri na muenzetu lomu alze niyo ya bivuze. na tukisaria katika sekta ya usalama akina mama mmoja amenosulika kifo kwa kusota kisu kichwani na skarijeshi mmoja anaitumkia kambini marambo pamoja na bathi ya vijana isemao kuwa ni vijana na imbo kule usikuwa kwa mkia ijuma hii kijijini marambo. Tarafa ni rugombo mkwa ni chibi toke. habari kutoka kwa kiongozi wa kijijihicho marambo manila kiza deus za semazo kuwa. Askari jeshi huyo pamoja na vijana hao wali kiona kitenge kilicho kuwa kinamilikiwa na mtoto wa alie nusulika kifo na kuja mara kuangalia watu hao waliwa wanataka kumnyanganya kitenge hicho mtoto hake pindi kilikuwa na ishara ya OBR inayothibitisho kuwa kilipo kuwa kiliripi wa kodi maana kilingizo kishiria na hivyo wakagomba na hadi kujer, kumjeruhi akina mama huyo kiongozi huyo ya sema kuwa wali wafanya hayo bado wanatafutua na askarijeshi, ana askarijeshi huyo hamefika anapelekwa kwa ngazi ya juu bada ya mapumziko kwa kidogo tutaendira na tarifa ya habari hii katika sekta ya kilimu Regio is Sanganiro en Regio is Maridiano. Imetimia ni sasaba na dakika shini na ya studio za radio sanga niroto endene ya tarifa ya habari hii katika sekta ya kilimo. Kule mkua nigozi wakulimo waliwa karibu na msitu wa asili wa ndulumu katika marangara. Tarafa tarafa na mkua nigozi wananungunikia, wananungunikia nyani tumbili kumradi wanawo pamba mazao yao au tena tatizo hilo limewasilishwa kwa mamlaka iliopewa uh, kusimamiwa kilimo na ufugaji mkwani humo lakini hadi sasa hivi pado hawajapata jawabu malithawa padi wa, ya wanamazingira na hata utawara wa ndani wanapendekeza kama suluhisho kuanzishwa kwa enzi ilio wa mahali hapo mkurgenzi mkuu wa ofisi ya burundi ya ulinzi na mazingira anasema Anafahamu hali hii na anahidi suluhu hivi karibuni Nilipoti yake Apolinea Hamuza Gara huku studio inasomwa na Romuald Niery Foods Kwenye mulima nyamugari kuna msitu asiria na pengine miti lio pandikizwa na watu Katika msitu hiyo mnatumbiri wengi wanawa njelea kuzana ya pata mnyaka katha Kuringana na wakulima wameneo hao Tumbiri hao wanezwa kuharibu mashamba ya mazao kama vile viyazi vitamu mahindi ndizi na mengineo Licha ya hayo, wakulima wanakiri kufahamu uepo wa marfuku ya kuwinda wanyama hata kama uharibu mashamba yao. Wanaramika wakisima kuwasilisha zamani suara hilo katika utawala bila mafanikio. Baadhi ya watumishi wa sekita ya mazingila kilimu na ufugaji mkoa ngozi, hata na katibu tarafa marangara wanataje haja sehemu hiyo kuwa hifadhi kwa faida ya wakulima na wanyama hao. Kiongozi wakituo cha kulinda mazingira OBPE anasema kutamua suara hilo. Hata ivo, Berk Masi hatungimana aneweza kuwa ili sehemu hiyo iwe hifadhi kutawaharimu pesa nyingi lakini kuwa wanaifuatria na kufichua kuwa linaweza kupatiwa suruhu mwaka keshu. Shukrani Romard niyo yabivuze tugendelea tarifa ya habari hiki katika sekta ya usafiri ni kwamba madereva wa magari walihojiwa na redio Isanganiro Ijumaa wanaona kuwa bei ya mafuta aina ya diesel isingepandishwa bei kwa sababu hutumiwa katika usafiri wa umma madereva hao katika maeneo ya Musaga wanaomba upatikanaji wa mafuta hayo licha ya kupanda kwa kebei ili sh zao ziendelee wana kipendekeza wana lipendekeza hilo bada ya wizara inayosimamia nishati kurekebisha bei bei mpya za mafuta na kwa kuhitimisha tarifa ya habari hii viongozi wa shule katika mkoa um, wa Bubanza wanaomba kubadilishwa kwa walimu ambao hawapo tena katika utumishi kama vile wastafu wali na waliwo hama waliobadili badili waziri na waliwo na wengineo wanaeleza kuwa ukosefu wa walimu hao pia nimiongoni mwasababo uzinazo sababisha wanafunzi kushindwa shuleni katika uongozi wa elimu mkwani humo wanaeleza kuwa na ditambua tatizo hilo na wanabaini kuwa zaidi ya wanafunzi mia waliwandoka katika uh, kipindi itchamwaka mura wakumwaka wakwanza, mwaka jana wa wa na mkua mzima unakosa walimu ni ya nane hadi hapa mpenzi musikiliza jisi na raziada isipokuwa kutolea shukrani zangu za dhati toka mwanzo hadi tamati, shukrani pia kwa Alfonso Kugima na ambaye amenisedia kimitambo, mimi ni Jerome Hakizimana, tukutane tena hapo saa kuminamoja katika tarifa ya jioni kwa herini